kuwa mara nyingi mimi ni mshabiki mzuri wa muziki. Kila ninapofungulia mziki ukitaka kuwaona wanayocheza utupu ni wanawake wanaume hapana. Kila ke mziki muziki. Wanaume wanacheza wakiwa wamevaa. Sana sana wataacha kifua tuonekana kama ni six packs au na Lakini wanawake wote lakini baadhi yao walio wengi wanaachia viungo vyao nenyewe kama jamii ya wazazi imefika wakati wa kukemea mambo haya tunawafundisha nini watoto wetu tunapenda mziki lakini hiyo ndiyo miziki tu ya kucheza je, yeah, anacheza vizuri na amevaa nguo hata furahisha wimbo sasa ni jukumu la jumuiya ya wazazi ndugu zangu kwa kumtanguliza huyo huyo Mungu wetu. Kwa sababu hata Adamu alipofanya dhambi, alijikuta akijiona yuko uchi. Lakini kwenye muziki hawajioni wako uchi na wanacheza mziki hadharani. Ifike mahali sisi kama Watanzania. Mimi kujali jamaa zetu kuarinde maadili yetu ya kitanzania. Ya kukopi kila mahali na kupesti yanatupeleka vibaya Toti hapa wanapiga mziki tunashangilia vizuri. Wote wamevaa tena wamevaa nguo nzuri zaidi za CCM. Kwa hiyo ninyi kama wazazi na mimi ndicho nachoomba. Sifahamu kama enzi za wakina Fatuma Karume au kina Maria Nyerere huo ndi ulikuwa mtindo lakini linauhakeka enzi zile haikuwa hivyo tumeingiliwa na mdudu gani nasa nyingine unapokuwa kwenye TV unaangalia na watoto wako ni aibu kubwa yanayofanyika pale ni aibu lakini vyombo vyetu vya habari wasimamizi wa maadili haya wako wapi? Wizara inayosimamia haya wako wapi? JTCR A ambayo ina mamlaka ya kuifungia hata television yoyote inayoonyesha picha za ovyo hivi wako wapi? Ninalizungumza hili si kwa sababu sitaki watu wastare. Kama ni kwenye ma yao huko usiku kavue shauri yako huko. Lakini kwa nini wavulie hata wengine ambao hawahitaji kuona uchi? Tena siku kwa wakati mwafaka. Wazazi oe. Wazazi oe. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu ndugu ya wazazi.